А, підходь, гукнув до мене Джамшед. Я підійшов, усівся між ним і доньками. "Ноги не болять?" запитав він гарною російською мовою. "Ні, вже не болять. Пощастило тобі", вів далі Джамшед. "Якби не Хатема, так би й загинув зовсім". "Яка Хатема?" запитав я, озирнувшись на дівчат, імена яких уже знав. Джамшут кивнув у бік верблюдів. Хатима штат брезенту помітила, підійшла і почала тягнути. Ми її кричали, кричали, потім наблизились і теж побачили. От, витягнули тебе. Не всім так щастить. Дякую, сказав я і кинув погляд на верблюдів одному, а точніше, одній з яких я завдячував життям. Ішов куди? запитав Джамшет. Форт Шевченко. А навіщо пішки? Я знезав плечима. «Мандрівник?» – знову запитав Джамшет. Я зітхнув. «Хріновий із мене мандрівник», – щиро промовив я після недовгої паузи. «Чому не погодився Джамшет? Сюди дійшов, значить, уже мандрівник». Потріскувало багаття, з'їдало все нові, нові покручені гілочки чагарнику, які Джамшет на згодовував йому. І доньки його сиділи тихо, і нерухомо, наче й не слухали розмови. Я з Києва, почав я повільно говорити, намагаючись відповісти так, щоб не обманювати, але й не розкривати геть чисту мету своєї мандрівки. Хотів подивитися на місця, де Шевченко служив. Ти українець? здивувався Джамшет. Ні, росіянин. Але живу в Києві все життя. Джамшет закивав. «Добре було би тобі за Акірбаєм зустрітися», – промовив він, і водночас задумливо кивав головою. «Акірбай про Акіна Шевченка багато знає. Він із його ріднею приятелював». «З якою ріднею?» – здивувався я. «З казахською ріднею. З прапраправнуком, поки той не загубився в Каратау. Там наче й губитися нема де, а пішов і пропав». Та не було в нього ні синів, ні онуків, Сказав я досить різко. Ну, одружуватися він, ясна річ, не міг. Солдатам не дозволяли. Але сина йому одна казашка, дочка чередника, народила. З того часу рік продовжувався. І в ньому всі чоловіки хорошими Акинами були. І останній, який в Каратаву пропав, теж славний Акин був. Дуже гарний був Акин. Ще в радянський час міг на ходу будь-яку статтю із правди віршами переказати. Ось який був акін. Я такого ні до, ні після не чув. А доньки Джамшеда сиділа нерухомо і мовчазно мов сфінкси, і стало мені від цього якось ніякого. Навіть верблюди або верблюдиці і ті ворушилися, фиркали, видавали якісь звуки, а від гулі Наташі ні зітхання, ні дихання. А мені раптом так закуртіло жіночий голос почути. Тим більше, що чув я, як вони з батьком розмовляють, поки я в юрті лежав. «Джамшеде!» – посміливі вішав я і запитав. «А чому вони мовчать?» І я кивнув на дівчат. «Чоловіки розмовляють», – спокійно пояснив Джамшед. Потім усміхнувся, наче здогадався про моє бажання. Щось сказав донькам по-казахському. Наташа сходила в юрту і повернулася з якимось музичним інструментом, схожим на мандоліну. І вона заспівала, перебираючи пальцями струни. Співала вона по-казахському, її приємний голос заворожував. І, володіючи якимись магнетичними нотками, наче провокував на підспівування. І хоча мелодія була і нескладною, я навіть... Під не зважився. І раптом помітив, що поки Наташа співала, гуля уважно дивилася на мене, уважно і дуже сміливо. Я омлів під її поглядом, який наче світився серед ночі, підсвіченої тільки вогнищем і глибоким синім небом. Злякано я перевів погляд на Джамшеда і побачив у його очах знайому усмішку. Але тепер вона не ожила, а пісня Наташі тривала й тривала, і я вже подумав, що їхні уважні погляди якось пов'язані зі словами цієї незрозумілої мені пісні. Найдивовижнішим було те, що я не помилився ця пісня про мандрівника, яку гарятує верблюдиця, і приводить у дім, де живуть дві дівчини. Пояснив мені, коли стало тихо Джамшет. Я остовпів. Спочатку не знав, що й сказати. Потім усе ж таки запитав. А що потім із цим мандрівником у пісні відбувається? Батько дівчат пропонує йому обрати одну з доньок, щоб разом із нею піти далі в путь. Одна його ніколи не покохає, друга кохатиме і пам'ятатиме про нього завжди. Але він обирає не ту, яка кохатиме його, і йде разом із нею. «А далі», – запитав я, облизуючи пересохлі губи. «Вона не доспівала», – сказав Джамшет і сам зітхнув. «Я перевів погляд на Наташу». Вона сиділа мовчки, інструмент опустила на пісок. Я подивився на гулю і знову зустрівся з її уважним поглядом. І миттю відвів очі, досі збитий з пантелику словами цієї пісні». «У вас вода є?» – запитав я, щоб абстрагуватися. Джамшет подивився на гулю. Вона сходила до юрти і повернулася з великою чашкою в руці. Простягнула мені чашку. Я відсорбнув, це знову було щось схоже на кефір. «А чистої води ви не п'єте?» «П'ємо», – відповів Джамшет. «Коли більше нема нічого». Я замовк. Допив цей кефір, опустив чашку на пісок – Подивився на Наташу. «Пробачте, а ви далі слова цієї пісні знаєте?» – запитав я в неї. Вона злякано подивилася на батька, немов чекала допомоги від нього. «Знаєш, вона її на ходу вигадала. Вона у нас теж Акин, але нікому не можна говорити про це. Жінкам не можна. Дізнаюся, ніхто за дружину не візьме». А не доспівала тому, що кожна повна історія закінчується погано Або взагалі не закінчується Хороший Аким навіть відомі пісні з поганим кінцем не завжди доспівує У мене знову пересохло в роті, і я попросив ще попити І знову гуля сходила до юрти і наповнила мою чашку Тобі яка з моїх дочок подобається? Запитав раптом Джамшет я отетеріло подивився на нього. Але він відвів мій погляд своїм у бік дівчат. «Гуля», – зізнався я. Він кивнув із таким виглядом, ніби заздалегідь знав мою відповідь. Зрештою, здогадатися було неважко, хоча трошки згодом я подумав –